Ja, här är Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Nu ska vi inleda det här programmet med att läsa något ur berättelsen om Noah. Vi ska fokusera speciellt på två fåglar som fanns med i arken. Och det här utspelar sig nu i första moseboks åttonde kapitel. Vi kan läsa från den sjätte versen. Efter 40 dagar öppnade Noah luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka tills vattnet hade torkat bort från jorden. Det här var första fågeln, en korp. Och korpen, den kan vi läsa om på flera platser i Bibeln. Den ja, kom ju med mat till Elia exempelvis då han satt vid bäcken. och Andra tillfällen så bygger korpen eller fåglarna som vi läser om bygger sina bon i grenarna i ett stort väldigt träd ja Men, men det, det som utmärker korpen här i berättelsen om Noah Det är att den flög fram och tillbaka Den återvände inte till arken Den eh, slog sig ner egentligen på vilket kadaver som helst En kropp som låg och flöt på vattnet kanske Eller, eller någon annanstans Den fann sig väl tillrätta i Vad ska vi säga för att använda ett ord då, i världen? Den andra frågen, den fortsätter beskrivningen här i nästa vers. Sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. Duvan, det är ju i biblisk kontext då korpens motsvarighet eller motsats rättare sagt. Det står så här: Duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Duvan fanningen plats, ingen vila den kände sig främmande för allt det som flöt omkring där ute och den återvände till tryggheten i arken Duvan kan vi här kort och nämna som en bild på församlingen, en bild på det som tillhör Gud själva Duvan används ju faktiskt vid flera tillfällen för att beskriva händelser som har med Gud att göra som har med Guds gemenskap att göra och det vi ser här att du Duvan kom tillbaka till honom i arken det är som att vi får komma till arken alltså arken, frälsningsarken det är ju Jesus för oss och det här förklaras också i Nya Testamentet. Och det står så fint här. Att Noah räckte ut handen. Och tog in duvan till sig. Och på samma sätt. Har vi blivit mottagna. Vi har fått komma in. Till arken. In i arken. In i denna frälsning. Från den grymma värld. Som vi lever i. Eh, några bibel citat här eh, som beskriver duvan dels har vi en eh, väldigt fin beskrivning i Höga visan och vi ska ta ett exempel här, det är kapitel 2 vers 14 Du min duva i bergsklyftan i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte Skönt. Jag ser framför mig här duvan som dig och mig, som församlingen, som söker skydd i klippan. Den här klippan som brast för oss på Golgata, den öppnade sig. Klippan, den blev den plats där vatten strömmade ut, alltså levande vatten. Och det är ju Jesus som gav sitt liv för dig och mig Han är klippan, säger skriften Och där får vi gömma oss Där får vi vara trygga Precis som du vann i bergsklyftan Det står en beskrivning här i Jeremia kapitel 48 Bara en kort vers här Den 28 versen Överge städerna och bygg bo i klippan, ni Moabs invånare. Gör som duvan som bygger sitt näste i sidorna på gapande klyftor. En duva bygger sitt bo i sidorna på gapande klyftor. Jag tänker mig berget och dess klyftor. Jag ska ta med en bild till som är oerhört fin som, som så tydligt visar hur duvan representerar gudomlighet Det står i Matteus 3 och 16 När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet Då öppnades himlen och han såg Gudsande ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Duvan sänkte sig ner. Och här ser vi att det representerar Guds ande. Alltså den tredje personen i gudomen. En annan eh, sak när det gäller duvan. Det är att den på ett, på ett tydligt sätt identifierar sig med den fattige. Det finns en offertjänst som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Det står i tredje mosebok 12 och vers 8. Om en person då inte har råd med ett får- så ska hon ta två turturduvor eller två unga duvor. En till brännoffer och en till syndoffer. Prästen ska så bringa försoning för henne och hon blir ren. Det här var ett speciellt fall då av sjukdom. Men då skulle man ge ett offer. Och då handlar det om för den som inte har råd med ett får. Istället Ska den personen ta två duvor? De skulle också ge. De skulle ge det här offret. Um, nu ser vi när Jesus föddes. I Lukas 2 och 24. Så skulle man frambära offer. Alltså Maria och Josef skulle ge ett offer. Det som var bestämt i Herrens lag. Ett par turturduvor eller två unga duvor. Och vi förstår av det här att Maria och Josef. Det var enkla, fattiga människor som inte hade råd med ett får. Enligt tredje mosebok då. Eh, och det var det de gjorde här. Det som är så tydligt här, inte bara i det här Utan om man sätter det här i relation då till Jesu liv Till hans tjänst, till hans undervisning Så lyfter ju Jesus hela tiden fram enkelheten Förnöjsamheten över det lilla Har vi bröd för dagen, ja då tackar vi Gud Och är nöjda med det Vi ska inte söka det stora jordiska. Vi ska inte på det här sättet samla på skatter här på jorden. Utan vi ska samla skatter i himmelen. Och allt det här möter vi på olika sätt då genom duvan i Guds ord. Det rena, Guds gemenskapen, gudomen. Rättfärdigheten, utgivandet. Sen har vi då den andra fågeln, korpen läste vi om. Och vi ska titta på några bibelord. och vi, vi, vi, vi går till det som handlar om fåglar som på olika sätt är till förstörelse. Abraham, han hade ett möte med Gud som vi kan läsa om i första Mosebok 15. Där ingicks ett förbund. Och det här kapitlet det är så mäktigt på ett sätt. Det, det är ödesmättat. Man ser den här kampen som Abraham har under nattens timmar när han har burit fram. Ett offer inför Herren. Han har styckat djurkroppar som ligger där och väntar på att Herren ska ta emot dem. Och då står det i vers 11. Rovfåglar slog sig ner på de döda kropparna. Men Abraham drev bort dem. Här har vi en bild. Fåglar som används i det är ett ondas tjänst för att beröva, för att förstöra. När Josef satt i fängelse i Egypten så fanns det också två andra fångar där. En, en bagare bland annat och han hade en dröm som... Josef fick tyda för honom Och i drömmen så står det om eh, Vi kan läsa första mosebok 40 Och vers 17 I den översta korgen fanns det alla slags bakverk som faro brukar äta Men fåglarna åt ur korgen på mitt huvud Bagaren arbetade för fara bakade åt konungen. Och här ser vi hur fåglarna, de ruinerade hans tjänst, hans liv på ett sätt. Utydningen av den här drömmen, det var att bagaren skulle avrättas. Så vi ser här hur fåglarna också i den här bilden då, eller i drömmen, ger en uttydning som handlar om att man står i det ondas tjänst en annan bild det har vi i Hesekiel vi ska bara läsa en vers där så ska vi gå in i Daniels bok sen det står Hesekiel 31 och 6 alla himlens fåglar byggde sina bon bland grenarna Alla markens djur födde sina ungar under dess grenar och i skuggan av det bodde alla de stora folken Här möter vi något enormt stort ett träd med grenar ett träd som representerar ett världsrike ett mäktigt rike och vi ser här hur alla Det står om markens djur Det står om himlens fåglar De, de var beroende av det här trädet Och man levde under dess grenar Alltså under dess beskydd Och man levde totalt influerad Av den här makten man hade över sig Också en bild på en världsmakt som inte representerar Guds rike utan den här världens rike. Och för att tydliggöra det här ännu mer så ska vi läsa en berättelse från Daniels bok. Det fjärde kapitlet. Och det här är den tid då konung Nebukadnessar härskade över det babyloniska riket. Det rike som beskrivs på så många målande sätt i Bibeln. Som ett hedniskt rike. Ett rike fyllt av avguderi, av högmod och så vidare. Men det beskrivs också som det mäktigaste rike av riken på jorden- Konungen Nebukadnessar, han presenteras, eller han hade en dröm men som Daniel fick uttyda. Och där ser vi hur huvudet av guld, det var det här rikets glansdagar och det var då Nebukadnessar var konung. Här i fjärde kapitlet så har Nebukadnessar en syn. Som gör honom orolig Han berättade den för Daniel Och vi läser från den sjunde versen Här är den syn som jag hade på min bädd Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden Och det var mycket högt Trädet var stort och väldigt Och så högt att det nådde till himlen Och syntes till jordens ända Lövverket var vackert och det bar så mycket frukt att det hade mat åt alla Markens djur fann skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna Allt levande fick sin föda från det I den syn som jag hade på min bädd såg jag hur en helig väktare steg ner från himlen Han ropade med hög röst, hug ner! trädet och kapa grenarna. Riv bort lövverket och strö ut frukten så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Vi stannar där. Vi ska inte gå in så mycket i själva uttydningen här utan det är just den här bilden det här trädet, det vackra lövverket, de mäktiga grenarna som eh, sträcker sig ut. Och det syntes till jordens ände, står det här. Alltså ett mäktigt världsrike där konung Nebukadnessar var härskaren. Och så står det då om himlens fåglar bodde på grenarna. De som var allierade, de som var beroende och som, som tjänade Nebukadnessar och det babyloniska väldet. Det är alltså inte en bild på Guds rike, utan en bild på ett världsrike och dess fåglar som vi läser om här. Vad representerar de? Vad betyder detta? Ja, Vi ska läsa vidare och nu ska vi gå in i Nya testamentet. Det blir lite hoppande här. Mellan tider och bibelböcker. Men när vi går in i Nya testamentet så har vi undervisning utav Jesus. och Han använder eh, på ett sätt bilder som är välkända i den judiska traditionen bland det judiska folket. Så, så är man väl förtrogen med just de här bilderna som Jesus använder Och det vi också kan läsa om i gamla testamentet I Matteus kapitel 13 så inleder Jesus en serie med liknelser Och han börjar med att tala om en såningsman. Nu ska vi inte läsa hela den liknelsen. För kom ihåg, det vi, det vi vill fokusera på här det är fåglarna. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. Ja, här möter vi återigen fåglarna. Och... Jesus förklarar liknelsen så här När någon hör ordet om riket Men inte förstår det Kommer den onde Och rycker bort det som såddes i hans hjärta Och vilka var det som kom? Jo det kom fåglar och åt upp det Fåglar kom och ryckte bort det som hade såts. Alltså utsädet Det är Guds ord det, det står också tydligt Jesus förklarar det Utsädet är Guds ord Men det som såddes vid vägen Ja det är utsatt För den onde som kommer Och rycker bort Det som har såts i hans hjärta Och det här visar på Alltså än en gång Just den här konsekventa undervisningen vi har i Bibeln. Fåglarna. Det är ett redskap för ondskan. Och här som Jesus sa. Den onde kommer och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Ta med dig den här tanken. När vi nu går in i nästa liknelse. Och den vi ska läsa det är liknelsen om senapskornet och det står i vers 31. Han lade fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter. Och blir ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Det finns många lik liknelser här. Om vi jämför med tidigare liknelser. Alltså många likheter skulle jag säga. Det talas här om ett senapskorn. Som en man tar och sår i sin åker. Han sår ju för att det ska bli en senapsväxt. En köksväxt. Men så står det att det sker en abnorm tillväxt. Den här växten blir till ett träd. Som blir en boning då för dessa himlens fåglar. Som vi läste om tidigare också. De som kommer och bygger bo bland grenarna. Växten blev ett träd. Ett träd som eh, kommer med alla sina influenser då från världsrikerna. Från eh, en, en religionssynkretism. När man blandar in liberalism och så vidare i evangelium. Så att det blir något som det inte var tänkt att vara. Och då blir det ett tillhåll för alla dessa fåglar. Det kan se stort och mäktigt ut. Det kan förvilla många. Det kan vara skönt att lyssna till och se på. Man kan känna sig trygg när man ser allt växa fram. Men det är inte av Gud. Det är inte Guds rike som bryter fram Utan vad ser vi Det är något Som handlar om ett Mäktigt avfall Det blir till något Som det inte Var tänkt att vara Och så fortsätter Jesus Med ytterligare en liknelse Vers 33 Ännu en liknelse gav han dem Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt sammans blir syrat. En surdeg. Vi kan läsa om surdegen, om gästen i Gamla testamentet. Den skulle städas bort den skulle inte finnas med. Det står om osyrat bröd att det skulle användas vid högtiderna, det skulle användas vid offermåltiderna och så vidare. Ett osyrat bröd, inte med massa tillsatser, massa sensationer, massa extra krydda och så vidare. Nej, det som representerar evangelium, det är ju tre mot mjöl. Tre mot mjöl. Det kan vi läsa om Abraham och Sara när hon bereder bröd till besöket de fick från Herren. Hon tog det rena mjölet och bakade osyrat bröd. Men här ser vi på samma sätt som i tidigare liknelse. Det har kommit in något som inte bör vara där Ett främmande element Som gör att Är man inte vaken så, så dras man med Så fångas man upp Av det här Oäkta, det här liberala Nej, det gäller Verkligen att hålla fast Vid det äkta Vid det som är av himmelen Det som inte är Besmittat Brödet utan gäst Utan surdeg Ja eh, När jag läser om det här och talar om det här Så Så Påminner det mig också om Just Det som handlar om hur evangelium Sprider sig på jorden Det Ska aldrig förväxlas med allt det här stora och mäktiga som, som vi ser växa fram i form av kyrklig tradition. Alla de här mäktiga organisationerna som är så sammanbundna med det politiska systemet. Se bara i Sverige hur den svenska lutherska kyrkan den styrs ju inte av Guds ord eller av andefyllda ledare, utan det är av liberala politiker. Politiker av olika slag, där många är ateister. Det här är precis det Jesus varnar för i de här liknelserna. Sånt som ska komma och förvilla människorna. Det finns en väg. Det finns en framkomlig väg. Och det, är det här. blir bevarad i det enkla, i det lilla. Jeremia, han förklarar hur han vid ett tillfälle fick en, inte en befallning direkt, men han, han, han fick ett ord av Gud där, där han, han skulle bereda sig på att köpa en åker. Och det gjorde han. En liten oansenlig jordplätt. Och så står det sen utifrån det Så kommer löftet Om att Återigen ska man bygga Och plantera I Jerusalem Jag vill föra över det här Som avslutning Till vår tid Kom ihåg En åker Jesus Kristus kom hit Han kom hit Till denna jord Åken i Bibeln är världen. Och den kom Jesus för att friköpa. Inte genom storhet. Inte genom liberalism. Inte genom beblandning. Men genom att ge sitt liv på golgata. Och så säger han. Kom till mig. Ni alla som arbetar och är betungade. Kom till mig. Jag kan ge er ro. Och så visar han på en ny väg. Och himmelrikets Principer som handlar om rättfärdighet men som också handlar om det som ingenting var i den här världen men det är högt aktat inför Gud där måste jag sluta och kom ihåg Jesus älskar dig han ser till det lilla han ser till ödmjukheten i ditt hjärta och han vill verkligen möta med dig du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén och jag ska fortsätta den här undervisningen om Guds rike, om himmelriket och dess värden i ett senare program. Tack för oss från Radio Maranata. Amen.